Він благав друга дитинства, товариша в усіх хлоп'ячих іграх і побратима в іграх дорослих, чоловічих, із яким пройшов крізь вогонь та війну, бути розважливим. Ти ж знаєш, чим все може скінчитись для тебе. Заради рутенії забудь про чаклунку. Не можу, Романе, і радий би, та не можу. Похнюпившись, радник вийшов. У світлиці залишились Лана та Олесь. «Я хотів побажати тобі доброго ранку», – втомлено мовив король. Дівчина засміялась. «Роман, мабуть, теж того хотів. Ти мене не поцілуєш?» «Сподобалось?» Сріблясто-сірі очі дивились на нього насмішкувато. «І рада б, та не можу, пробач. Мені суворо заборонено цілуватися з королем, який має жінку». «Кого має?» «Королеву, мій пане». «Ах, королеву!» Олекса підійшов до лани так близько, що п'янкий запах трав, який незмінно супроводжував його, рути, полину, м'ятий, її дух забивав, і серце завмирало солодко і тривожно, і від аромату, і від близькості чоловіка, цього чоловіка. «Що ж, ти права, у мене є королева» тільки жінки немає Це гра словами, мій володарю Це просто моє життя, світлячку Дивуюся дивом, як із такою любов'ю Ви та ваша дружина, королева, хотіла я сказати Пройшли оті випробування річкою та лісом Якщо я вірно пам'ятаю, там обіцялось кохання доскону Так, пам'ять добре служить тобі Олекса сміхнувся, і усміх той, невимовно печальний, зворушив лану більше, аніж тисяча жалібних слів. «Дозволю, я дещо тобі поясню. Кохання – то вищий дар, то нагорода світла, яка осяює твою душу, підносить тебе до синього неба на крилах, котрих ніхто не бачить, але вони є. Світло не роздає дарунки абикому, і той, хто залюбився – може вважати себе обраним. І влада теж дар, хоча вона є одночасно і великим тягарем. А про кохання цього сказати не можна. Король взяв лану за руку. Я обдарований владою, і все і одразу мати не можна. Тобто ти? Королі не проходять випробування. Раді старішин відомо, що в противному разі з лісу тільки і знатимуть, що трупи виносити. А рутенія за місяць залишиться без осіб королівської крові. Тут і мови не може бути про кохання. А про вірність, мій пане. Твої питання завдають болю. Отже, мають сенс. То що ж із вірністю? Я не зраджував королеву. І навіть не хотів цього, доки не побачив тебе. Тобто... «Я в усьому винна?» «Ні, світлячку мій, як ти могла подумати, що я перекладу на тебе, бодай, дещицю цю власної вини? Ти тут ні до чого. Ти врятувала мені життя, і тепер воно належить тобі. Я собі вже не господар. Ти моя господиня. Я хотів би бути з тобою». «Ні, ти відмовляєш мені. Чому?» «Бажала б я і сама це знати». Картина варта увіковічення, в розпусниці прокидається сумління. «Ти не хочеш мене?» «Мій пане, я маю ім'я». Кумедно. Те ж саме я постійно повторюю Світозару і Роману. Та вони не дошувають. Інших звертань, окрім чужинку та чаклунку, вони й вимовити не в змозі. «Олесю, я хотів погуляти з тобою трохи». Не дивлячись на неї, сказав король, «Хотів, щоб ти подивилась на наше місто в день. Я показав би тобі ті вулички, де пройшло моє дитинство, і...» «Стривай! Хіба твоє дитинство пройшло не в палаці?» «Ні, дякувати світло. Я був третім сином у сім'ї, і ніхто не вірив, що я дочекаюсь престолу. Тому мене віддали годувальниці. Вона ще жива, хоча і дуже старенька». Я б тебе з нею познайомив. Лана порахувала дещо в голові. Їй років 48? 50. Важкий випадок. А що сталося з твоїми братами? Стрий, це старший, загинув на війні. А середній, Гурій, помер через кохання. Світлана ледь не спитала, чи не від сифілісу часом помертой Гурій але вчасно схаменулась і промовила лише. А як це сталося? Він вирішив пройти випробування зі своєю королевою. Рада старішин довго не давала на те згоди, але Гурій уперто стояв на своєму. Або так, або він не візьме ні шлюбу, ні корони. І вони мусили погодитись, так неохоче, якби ти знала. І? Ти ж знаєш сама, раба Божа Світлану, «Навіщо ж питати?» «Нехай скаже. Я хочу це чути від нього». Своє випробування він пройшов. Слабкою виявилась королева. Настільки слабкою, що не побоялась піти в ліс, знаючи, що її там чекає. «Не мала вибору», – пояснив Олесь. «Якщо хтось із королівського подружжя зголошується на випробування, інший повинен слідувати за ним». Або відмовитись від будь-яких зазіхань на корону. Крім того, королева могла щиросердно помилятись, приймаючи своє захоплення та повагу за дар світла, бо це ще не любов. А що любов? Світлано, мій пане, хочеш, я заспіваю тобі пісню про те, що є любов? Звичайно, Лана відняла руку, що вже аж пащила від тепла Олесових долонь. А пісня гарна? Не знаю. Її співають наші хлопці своїм любкам, коли залицяються до них. Тому я думаю, хороша вона чи ні, слід питати у дівчат. Тож слухай. Моє кохання, то любі очі, що ясним світлом осяють день. Моє кохання, вуста очі, відлуння ніжне твоїх пісень. Моє кохання, то ночі п'яні, медовий трунок солодких мрій, то ти єдина моє кохання, я твій назавжди, доскону твій.